Втората лекция – Окултния Египет Ану – градът на Слънцето или Хелиопол. Това е възкресяване на древен свещен град на едно външно поле. Древният свещен град се символизира във външния свят чрез една висока колона, на която горе има един божествен символ – Бену, тоест Феникса. Този феникс лиза от време на време върху колоната. Този свят в този свят, за да си почине. Времето се състои от повтарящи цикли, казва Египет, от определени божествени сили. Първият период или първичното време се състои от силата на самите богове. Тоест, то е само условно време. То е без време, Там няма време там има, няма никакви настроения. Има състояние, т.е. вечното състояние. По-късно това се разрежда и времето става все по-ограничено. От безкрая слиза надолу и се превръща в вечност. Ограничение. Слиза още по-надолу в сътворение и отново още по-ограничено. Все по-ограничено надолу. Египетската цивилизация не е плод и процес на развитие. Тя е наша наследена, тя е наследена от боговете. Боговете са царували около 14 000 години като идея. Тогава всичко е било на място. Малко се отклоня. Ръководството, системата, подобно както сега е в Агарта. Тайният ръководител, жреца на Атлантида, който ръководи Агарта и който е Мелхи Седек, там сега живее това, което е тайната мечта на всички народи. Нещо, което никога не е падало в грехопадение, нещо, което не е губило никога Бога. Там живеят над 2000 посветени, няма болести, няма полиции, няма войски, няма такава система Никакви земетресения, наводнения, никакви кризи няма в този свят. Много просто това е Божий замисъл и тайно над всичко това е Бог. И Той го съхранява и ръководи. Тук пробудените следвали строго слънчевия път и само те познавали божествения си происход. По времето на първия период Небето и земята са били в съвършена хармония и за това Тот е казал Това, което е горе, е така както това, което е долу. Пълна хармония на небето и земята. Казва още, само придобилият любовта може да се домогне до истинското знание за първото време. Ще обясня. Любовта всякога управлява времето. В любовта няма време. Връзката между жреците на Египет и боговете на Сириус е чистотата. Тази точно чистота преодолява границите на светлината, тъй като светлината е също заблуждение. Това боло също трябва да се махне, защото където има светлина, има и тъмнина, но където има прас светлина, няма нито светлина, нито тъмнина. На Сириус съществува живот, който ни е изпреварил с милиони години. Това се потвърждава и от учителя. Ето думите на учителя. На Сириус има висша култура. Нашата култура е в сравнение с нея е в пелени. <coughs> Сириус е наричал от древните египтяни мястото на любовта. Светът на земята е един чуж свят за човека. Защото свят, в който трябва да се прехранваш и да оцеляваш е много несъвършен. Тук само за малко пак се отклоня. Какво е истинският хляб, казах го скоро, за богомилите? Това е духовният смисъл на нещата. Това е любовта. Това е да разбираш същността. Който се храни с любовта, той се храни с нещо от тайната на Бога. Това няма нищо с, общо с ония хляб, който му хлясва и който я да другите. Това е същностната храна, истинския хляб. Щом трябва да се прехранваш, значи много трябва да учиш и много несъвършенства са навлязли. Човекът страда, защото е сътворен, защото е заключен в тяло. А той е бил несътворен, т.е. неограничен. Звукът на Древния Египет е отглас от древното дихание на боговете, а то е вечност, безсмъртие, свобода. Древния Египет е страна без време и не случайно младото семейство с Христос тръгват към Египет, страната на тайните. И учителя казва, защо Христос отива в Египет? Защото там е бил центъра на Бялото брасто. Тук е съществувало много силно братство на жреците, което е държало в ръцете си древните тайни, които никога не са били широко известни за обикновените хора. За обикновения човек се е давало това, от което се е нуждаял, т.е. външна обикновена религия. За пробудения дълбоки и скрит околтен път са се давали други неща – прозрения, откровение и въведение в духовността. Тя пък после въвежда в свещенността и оттам нататък към божественото. Тот казва, има цивилизации на времето и цивилизации на вечността. В древния Египет пирамидите са се смятали за храмове на боговете и място за тези хора – които са искали да се завърнат в своето богоподобие. Изначалното състояние. Жреците на Древния Египет никога не са използвали народа. Никога е нямало между тях огнетители. А истински отци, т.е. бащи, те са работили абсолютно за душата в най чистия смисъл. За да се завърнате в така нареченото Саху, или чистия дух. Първите царе на Египет са били нетери богове, тези, които са обучавали и атлантите в безопречност. В древния Египет се е живеело и със Словото на ТОТ.